بسم <متحدث> الله الرحمن الرحيم الاعتراضات الوارده على ادعاء وقوع الزياده اعتراضات وارده بذايد دو واكيكي دود زياده يُعترض على ادعاء وقوع الزيادة باعتراضين ويد الزيادة واك يكيدوا ضد داوبان ذو اعتراضا كيدشي هما غداد انكان الاسناد الخالي عن الزيادة بحرف عن في موضوع الزيادة فينبغي أن يجعل منقطعا وإذا زيادتي بمقام زيادتين في مقام كيكي كريسانا دعن عرفين دزيادتين خالوي نداخو بيان منقطع جرولشي وإن كان مصرحا او کدی کی تصریح شوی د سماعه عن ند بلکی وی اخبارنا او حدثنا له نو احتمال دا احتمال نه یكون سماعو من رجل بالرجل عنه دا چی اور دی دیل دیل ردیو سړی نه ددنا اولن ثم سمعه منه مباشره ابه ددنه مخا مخور دیل اے یو سڑی نے مخ کی واؤ مخ کی یو سڑی ده دنه واؤ ری دو. بیت مباشرطن و ری دو. ویمکن ون یجابا ان ذالک بما یدی. ممکن دی چی جوابو شد دینا پا دی راکلون کی جوابو نسرا. ایتراز اول چی دی فو و کما قال المعترزو ا هویدا سید له کسنګ متاثر زوی دی چې دا دی منقطوی وغرزول شي او تیراز ثانی فل احتمال المذکور فیه ذو وجد دغه احتمال نشه ذکر کړی شو په دێکی او دغه احتمال ممکنم د پدې کی لیکن العلماء لا يحكمون على الزياده علماء فی سلن کای حکم نه لګی په زیادت به انها وهم چداګ نه وهم ده الا معقرینه تدل علی ذلک مگر سرد قرینین چې غا دلالت کای په دی باندې اشهر د مصنفات انه پدی کی وای کتاب تمیز المزيد فی متصل الاسانید د خطیب بغدادی رحم الله کتاب ده تمیز المزيد فی متصل الاسانید درازی فن پلو علماء ک د خطیب بغدادی رحمه الله لیکن ری مشکل ترینو بابونو کی دئی مستقل تصانیفو کتابون لکری بل حدیث تیع الموضو طورب لغتن دا وید اسم فاعل سیغا دا اسم من الاضطراب ذې از توه را په ده اسم فاعل صيغه ده او هو اختلال و وفساد نظامي اختلال الامر وې دي او معاملې خرابې دوتہ او فساد دا غېده نظام نه راغې نظام बर्बाद دي واصله له استراب الموج ويصل کې دا د استراب الموج نماخوز دي اذا کثرت حرکتو چکل د حرکت زیات شي وذ ور بعدها بعضا بعضا عب یو بل سره ټکراوي شي لکه چفیه او بل سرسکی ډیر دی او ټکراوی استلاحنا حدیث موضوع تواریب ستوي ما روی علی اوجهن فی القوا و اداه حدیث ته چې په مختلف و الفاظ او اسانید سره مروی دی چیاغه په قوت کې دی یو بل سره برابر دی شره د تعریف صدا اے هو الحدیث الذی دا حدیثه د یو ور وا چې روایت کې دی شل اشکالن پدا شي شکلونو متعارضاتن چې دی یو بل سره متعارض ا متدافعات یوبل دفقې ټکراوې ده بهش لا یمکن التوفيق بینها ابدا پداسې حیثیت چې توفیق ممکن نه دی پوندري کې همیشا وتکونو جمیع ذلک الروايات او دې غټ ټول روايات متساویتا برابر په قوت کې من جمیع الوجوه د ټول وجوه نه بهش لا یمکن ترجیح یحدها ممکن ند ترجیح دی یو د دی فبل بی وجھ من وجوه ترجیح پیاو وجد وجد ترجیح نا دینه منظور وايي چې ډیر دربان نه نشي پای بس